Gresian dauden herrefusiatuen alde ondarribiko emeki elkarteak abian jarritako elkartasun kanpaina kampaina harrakastan dia jasodu. Dozenaka herritar voluntarioari dira arropa bilketan laguntzen. Prozesua goitik bera jarraituko da ondarribitik eta banaketaren unea ere zainduko da. Herrefusiatuen dako janariak prestatzen diarduen intxaurrondoko zaporeak elkartaren laguntzarekin. Horein arte txioz uartean aritu dira intxaurrondoko bolondrezak laguntzen eta zukalde handi bat dute horrein dikan, baina errefusiatuetako asko uartetik ba peninsulara eraman dituzte, eta bertan beste leku baten bila ari dira Donostiarrak. Behar handiena duten lekuanen bila. Leire migez, emeki elkarteko kidea. Egunetik egunera aldatzen dela egoera errefusiatuena, eta momentu honetan Gretzian e, daudenak ba, uartetatik eraman indituzte peninsulara. Orduan, e, klar, gure idei hasi dakoa e, batera eramatera, eramatea zen, ziozera, Baina oain ez daude hor, orduan zaporekoek aldatuko dute bere drainen plazamendua eta joango dira baitare peninsulara. Lezoko etxe mar garraioen presak doan eramango ditu arropak greziara nio. Arropa bilketa beste aste batez luzatuko da. Hemeki elkartearen egoitzan goizeko amaiketatik orduatetara eta ratxalde zeietatik sortzitara irekita dago. Greziara iristen diren errefusiatuek behar duten edo zer ari dira biltzen zapatak, txandalak, neguko arropa eta Lotarako sakuak besteak beste